A nagy szél A Majoreszkónak is volt találkozása, s onnét meglehetős izgatott állapotban jött meg. Bizonyos magasabb helyen tudnillik megemlíték neki, hogy ilyen szeszélyek, mint egy palotának lerontása és újraépítése, ismételt esetben nem annyira Geinestreich, mint átkozott rossz példa. Azonban egyúttal meg is rönvigasztalva, valaki rég megszagolta, hogy a majoreszkó pénzköltése bizonyos irányból indul ki, s ezt testvére ellenében keresnémi kárpótlást, és nem rosszul volt kigondolva, hogy egy ilyen jó eséssel bíró patakocskát kár volna szét kalandozni, engedni. Miért nem lehetne neki foglalkozást adni? Hajtson malmot! Magyarországban az alkotmányos élet ébredésének zaja pártot ébresztett, ez a párt nem egészen ügyetlenül azt gondolta ki, hogy egy főispán, ki saját zsebébe nyúlni nem röst el, egy pár főispáni ebéddel fél vármegyét lekenyerezhet, és hogy az illetőnek is érdeke legyen, a főnforgó viszonyoknál fogva N... megyében az ifjú gróf által kezdeményezett javítások mérlegébe a majoreszkót ellensúlynak vetni nagyon ügyes és hasznos gondolat volna. A gróf itt él... Mondja neki egy befolyásos ember. Haza nem tekint, nem is gondolja meg, hogy főuradalmai éppen oly megyébe esnek, hol a reformerek oly dolgot is feszegetnek, mely egy nagy uradalomra nézve, ha nem is életkérdés, de hatásos. Nem foglalkoztam a dolgokkal, mondja a majoreszkó. De az csak hallotta a gróf, hogy a jobbágyi viszonyok változtatását sürgetik. Ez előttem a legújabb hír. Pedig igen fontos dolog a grófra nézve, ki hasonló egy pár tízezer jobbádjal bír. Valóban? Ezt sem tudtam. Úgy nekészség ezekkel a dolgokkal megismerkedni. És midőn megösmerkedtem a -e dolgokkal? Akkor látni fogja, hogy a grófur zsebéből napról napra fogy a pénz, anélkül, hogy maga költeni el. Szabad bővebb magyarázatot kérnem? Mert idáig nem értem a dolgot. Világosabban szólok, Magyarországban eszébe jutott néhány embernek a parasztokért dikciókat csinálni, melyek magukban nem éppen ügyetlenek. Nem vagyok kíváncsi hallani, de meg fogja a gróf tudni, akár kívánja, akár nem, mert a gróf nagy vagyonának egy jó része jobbágyaiban fekszik, mert úgy hiszem a gróf a virágukat szeretheti, de hogy maga kapálja a kertet, arra nehezen szállja el magát. Ha pedig ezek a dikciók sokáig ismételtetnek, attól tarthatok, hogy még beteljesedik. Na, csak nem leszünk kénytelenek parasztjainkkal konverzálni? Velük tán nem, hanem apostolaikkal. Szegény mezítlábasok. Nem mondhatnám, ezek az apostolok nem annyira halászok és más együgyű emberek, mint méltóságos grófok és jómódú nemesek által vezéreltetnek. Érdekes mulatság lehet. Attól függ, hogy a gróf és más hatalmasok ez zsebretett kézzel nézik, minek az a szánandó következése lenne, hogy a zsebben a kezek végre mit sem fognak lelni. Tehát ez egy kis háború a vagyon ellen. Ilyenképpen akarjuk magunk is megkeresztelni a gyermeket. És szabad tudnom -e apostolok közül egynek a nevét? Mondhatok egyet, kit lehetetlen nem ösmernie. Ez a grófnak saját testvére. A majoreszkó igyekezett mérsékelni magát, hanem ez a lelki birkózás alatt a vér oly nagyon a belső részekre húzódott, hogy alcán egy csöpnyi nem maradt, miből az átellenes befolyásos úr észrevette, hogy mégis az elevenre tapintott. Látom, mondja a csöndet megszakítva az előbbeni szóló. Hogy a gróf sem látja Tréfának, ha oly befolyásos emberek, mint a saját testvére, a tömeg közé keverednek, hanem ha már van egy tábor, okvetetlenül annak a jele, hogy valami ellen támadni akar, és így szükségképpen alakulnia kell egy másik tábornak. Én a másik tábornak egyszerű katonája leszek. Ezt láttam, és kérdem a grófot, nem volna kedve egy kis jól rendezett csapatnak élére állni az ellenséggel szemközt? Lemenni Magyarországba? Gróf úr, az ellenséghez okvetetlen mindig oly közel kell jutni, hogy ártalmatlanná lehessen tenni. Tökéletesen igaz, hanem én dikciókat csinálni vagy fölmondani nem vagyok diszponálva. Ez mind fölösleges, mosolyga a beszélgető. Oda, hogy a grófnak hatása legyen, egy igen csekély személyre van szüksége a grófnak, s ezt a gróf úr saját konyhájában a kukták közt megeli meg vagyok győződve. És ki lenne ez a hatalmas személy? A gróf úr szakácsa, kinek ügyességét már ösmerem. A gróf úr elfoglalja a főispáni széket, és szakácsának meghagyja, hogy szifrán tálaljon, vendégeit pedig a legtarkább névsorból állítsa össze. A többit otthon is megtudja a gróf. Ha csak ennyi kell, kész vagyok. A fő ispáni kinevezés a héten expediával lesz. Végelőn a beszélgetésnek a majoreszkó hazament és táplálkozik azzal az élvezettel, minőt a tartós bosszú tápláljékul nyert azon gondolatban, hogy testvérétől külön úton mehet, s Amannak tengejét koronként megakaszthatja, és ezt amaz látni fogja. Talán valaki pártól fogja a majoreszkót, s némely kötelességek irányában neveltetésével kimenti. Nem vitatkozom, sőt igenis beösmerem, hogy a nevelésnek nagy befolyása van bármely egyéniségre, de ki fogja nékünk megtagadhatni azt, hogy példának okáért föl nem mutathassunk egy embert, kitán maga legkevésbé tehet róla, hogy egy áldozat, kit a sorsjátéka példányul tűzött ki. Éppen e körülménynél fogva magam is sajnálom ezt a nem annyira teremtett, mint inkább az életből vett alakot. Két körülményei olyan útra lögtek, hol számára virágok nem teremnek, hanem ha ő áldozat, csak sajnálandó, valamint azok, kik véletlenül hozzá hasonló körülmények közt vannak. De verje meg az Isten azokat, kik gyermekeket így nevelnek, kinek, mint a melegházi növénynek nincs élete a nap jótékony sugarainak melege alatt. De csak menjünk odább, ezt az embert nem fogja újra gyúrni a természet, tehát ne fessük feketébre, de ne is fehérítsük, hagyjuk olyannak, mint aminő, és várjuk, mit fog csinálni. Midőn a Majoreszko végkép megbarátkozik a főispáni eszmével, jelentik neki bankárját, Inek egy ügynöke csak tegnap jött meg Magyarországból. A majoreszkó nem késlelteti a bankárt, és bizalmas hangon kérdé tőle: Mi jó hírt hozott nekem az én bankárom? Szívesen mondanám a legjobbat, hanem ez egyszer éppen az ellenkezőt hozom. Nem kapta meg a rendes kamatokat? Minden hiány nélkül feleli udvariasan Amaz. Egyéb iránt nem magamra vonatkozólag kívántam szólni, hanem minthogy én a grófot annyira tisztelem, lehetetlen, hogy a váronek lenni csupa hálából is. Tán önt is a palota háborította föl, szól a gróf, mint egy visszagondolva arra a körülményre, hogy valamivel előbb neki ez a dolog komolyan említeték. Nem vagyok fölhatalmazva, hogy gróf úrnak cselekedeteit bíráljam, Melyeknek indító okát csak a grófúr maga tudja, hanem egyéb közlendőm volna. De már kíváncsi vagyok tudni, mi rossz hírt fognék hallani, ami engem érdekelhetne. Emberem tegnap jött meg Magyarországból. Smit látott ott? Éppen azt, amit okvetlenül közlendőnek tartok méltóságoddal. Ej, ej, csak ne oly komolyan, édes barátom! A föld csak nem sűjjett el. Még csak az volna hátra, Higgye meg méltóságod, mert ami a földön van, az már szánandó állapotban van, mint emberem beszéli, s nincsen oka túlozni. Tehát mit látott uradalmaimon? Meglehetős rossz gazdákodást, minek egykor keserves vége lehet. Ez nem újság, édes bankárom. Gazdatiszteimnek nem vehetem rossz néven, ha magukról sem feledkeznek meg, ha lopnak, legalább beismerik, hogy a jószág eddig még az enyém, s nekik nem tulajdonuk. Ilyesmiről az én emberem éppen nem emlékezett, sőt, ha jól emlékszem, azt állítá, hogy az illetők nagyon is becsületes emberek, hanem máshol a hiba. Tehát még mindig nem hallom a rossz hírt. Még mindig jókor lesz megtudni, csak azt kérdem a méltóságos Gróf tudja-e, hogy a plenipotenciárius úrnak gazdasági rendszere hibás? Ach tréfoság! Az bizonyosan odalán mondák az ön emberének, ki hihetőleg mindjárt elhiszi azt, mit három ember mond. Majd észreveszi méltóságod a jövedelem apadásán. Még eddig nem volt kevesebb a jövedelem, mint apám alatt, sőt nevezetesen több. Igen, természetes, mert 15 év alatt a majorátus erdeinek i van vágva az erdészeti szabályok világos sérelmével. Hát azt kívánja, barátom, hogy a plenipotenciáriusom a levegőből teremtsen nekem pénzt? A világért sem! De ha méltóságodnak boldogult édesatja meglátná az uradalmakat, nem fogná megismerni. Hála légyen az Istennek, tehát mégis más a formájuk. És annak méltóságod, Kérdi csodálkozva a bankár. Szívemből. De hát, ha vagy tíz évig a legnevezetesebb jövedelem, már megszűnnék. Tíz év, édes bankár úr, mondja mosolyogva a gróf, Ön időt jövendől, mint egy kalendárium csináló, kinek ma már okos ember nem hisz. De nagyon könnyű azt elhinni. Erőlködik amaz. Ha kivált, megmondom, hogy vagy tíz évig a vásárból semmi sem lesz. Tehát ön megmásítja a szerződését, mit tíz évre kötött, szól a gróf némi fölindulással emelkedve föl. Ön bizonyosan előnyösebb alkot tehet máshol. Gróf úr, szól önélzettel a bankár. Házunk még atyáink idejében folytonos bizalomban részesült, s nekem nem juthat eszembe bizalmat eljátszani, hanem végre nem akalom bizonytalanságban hagyni a grófot, ezért megmondom, a grófnak egyetlen juha sincsen. 40 ezer darab, édes bankárom! Ha, ha, ha. Nevet újra a gróf. Mégpedig a legnemesebb fajta. Az volt, de ma egyetlen egy sincs. Ismétli a bankár, mire a gróf még csodálkozni kezdett. Nem értem, mondja a gróf. Egyetlen egy juh sincs az uradalmakban. Azt a hírt hozta emberem. De hát mi történt? Néhány nappal előbb Bécsben is egy irtóztató szélvész dühöngött. És Juhaimat bizonyosan valamennyit a szomszéd határba fújta? Ezt nem cselekedte, mert a juhok éjjelre, mint az aklokban voltak. Tehát aklostul fújta el? A juhok mind ott vannak egy helyben. Annál jobb? De annál rosszabb, mert a 15 év óta foldozott aklok nem bírtak már dacolni az elemmel, és a juhokra dültek. A gróf egy pillanatra megütődék. A bankár szinte már sajnálatra volt készen, midőn a gróf újra fölkapta a fejét, ezt mondva. Megijesztette önt ez a körülmény? Egy pillanatra sem. Ha ön nem fél, mitől ijedjek meg én? Isten önnel. A bankár eltávozék, magában azt gondolá, most már nem őt, az sajnálom. Zúgott a szél, Jakabnak ablakait beverte a vihar, s még felesége nem győzött jajgatni, Jakab vidám kedélye kelt ki az ágyból. Lassan kint megnépesült a kocsma, a korán ébredő falusiak egy megszokott kort pálinkára begyülekeztek, beszélvén mindenféle hírt arról, mi a legutóbb éjszakán történt. Szénabogjákat, háztetőket, templomtornyokat kapott el a szél, és míg ezen szörnyűködtek egy pár utas lépett be, kik legújabb hírként említék, hogy az útról tisztán láttak egy majorsági majort, mely össze volt dülve. A legszegényebb magyar emberben is megvan már ösztönileg, hogy a szerencsétlenség pillanatában akárkit megsajnál. A jelen esetben a körülállók elnehezült lélekkel emlékezének meg a e dologról, s aztán lassan kint több hasonlónak híre jött, egy némelyik majdnem ríva fakadt. Jakab kitöltögeti a bort vendégeinek, aztán magára kapván egy keservesen megkefélt kabátot, a plenipotenciás úrhoz toppant be. Még Klein is megdöbbent e vendő képtől, s mint hogy a nagy szerencsétlenségnek vágyja lelkére feküdt, ez izgatott állapotban elfeledkezék magáról, és dühötten riadt a bejövő zsidóra. Mikkel! Mikül? kérdi viszont a zsidó, akkor át ijedve, hogy visszaestében az ajtót is becsapta, és mintegy határozatlanul ismétlé. Mikül? Hát ha mikül, akkor semmi se kül. Ezzel óvatosan kinyitá az ajtót, s kiment, nem mintha hajlandó volna igényéről lemondani, de nem volt bátorsága, meggondolva, hogyha eszébe jutnak Lein úrnak valamit az ő fejéhez vágni, nagy időveszés lenne azért a vármegyére csúszni-mászni panasztétel véget. Azonban Klein úr is elsütötte az ágyút, tehát most már vele is könnyebben lehetett beszélni, egyszer is mint a lelkiismeret is oldalba lökte. tudtul adván, hogy Jakab csak azt kéri, mi neki megígérve van, azért nem sokára után nyitál az ajtót, mégpedig éppen jókor, mert már el akart indulni. Gyere be, Jakab! Megint azt akarja kérdezni a nagyságos úr Mikül? Jakab, ne válogasd a szót. Ma nincsen kedvem tréfálni, hanem mondd el szaporán, miért jöttél. Nagyságos uram, én az akhat akarom. Meg lesz. Tehát azt szeretném tudni, hogy hány darab lesz a bűr, hogy helyről gondolkodhassam. Szerződés szerint 38 ezer darabot kapsz ingyen. Én nem kívántam ennyit, én pénzt akartam adni, de a nagyságos or maga erőltetett. Ne beszéljünk róla, Jakab, hanem azt mondom, hogy a nekem tett szolgálatért talán elég volna ennyi, és visszaadhatnád azt a szerződést, mely neked a kialkodott tárgyra szabad vételt enged. Nagyságos or, a nemes levél, amit én adtam, halálos holtig szól. Klein úr hirtelen dübejött, szemgolyói kidűlének, s mire Jakab hirtelen az ajtónál termett, s azon ki is menekült, és szél után menvén hazáig röpíteté magát a széldel. Otthon aztán nyugodt lélekkel kiveté, hogy a nyíretésre váró juhok éppen jókor jöttek kézre, s hogy így ő hirtelen roppant gazdaggá lett. Olyan hosszú számot írt le, hogy midőn a táblán ott felette, a jelenlevő parasztok közül nem tudta kivetni egyik is, hogyha az krajtszár volna, mennyi forintot tenne neki. Menjünk odább, tán nemesebb alakokat látunk, kísérjenek önök pozsonyba, ott éppen most kezdődik az...